Horrain dura bi urte beraz iturburua elkarteak ohiko euskal musika eta dantza baliabide gunearen mentura ikertzen duela iparjaldean eta musikarita dantzari oro gomitatu ditu. Larun bat ean aurkezpenerat gurekin iturburuako langile den eta permanenteden. Peio, labehiri egunon? Egunon. Beraz, bo, goiteraziko du, Aztapeneko sedea bi urteko lana, jadanik egina, beraz, zertaik abiatu zen. Bai, ba, aspaldiko e, egitasmo da, eh, gurea. E, 2008 bitik goiti egisoinu elkarteak errobi ilugaldean e, duen proiektuaren e, e, segi edo garapena da hau. Eta azkenean gure sedea da egiko edo oiko euskal musika eta dantzen e, bidegune baten e, sortzea edo eraikitzea. Zer, hmm, falta hori bazen, e, ze... Sennintzen zinuten lotura bat faltatzea. Ba e, dakit zuen bezala, e, dinamika dinamika azkaja da musikata dantzan Iipgaldean e, Euskallegian orokorki ere e, eta hogi nahi diogu e, dinamika ho e, tresna bat e, eraiki, ba, dinamika a segitzeko garatzeko eta... Ara, gure musika eta dantzariei, musikari dantzariei parada emateko ere, be, haien kultura garatzeko. E, Elburua dugu ala ere, gure kultura untxa ezagutzea eta gure musikarita eta dantzariak untxa ezagut dezaten zer diren. Importantea zaigu, beste estetikak untxa, untxa lantzeko, ba, gureak ongi ezagutzea ere. Larun batean, orkestua izan dela, proposamen bat, edo ze, Baik, oso, ze orkestu da? Bon, baina hori e, aurkeztu da. Eh, zenbat pertsona e, hari ziren e, uxtantzeak, e, eh 8000 bat e, konatu ditugu, eh bat e, helkarte eta ara aurkeztu die du e, ba, zer, zer egiten zuten eta gure giduriko azkenan e, dantzari eta musikari shareu e, hen e, konposaketa nola nola irudikatzen ginuen. Eta azkenean ere e, fe aurkeztu duguna da ba, solasaldi parte hartzaile hauetan Eez er nahi du e, ba, gazki hori lgaldean lujalde, aurkeztu dugula e, lau solasaldi parte hartzaileen bidez, eta justuki lgaldeari egokituak diren e, problematikaak e, e, aintzinera eman ditugu solasaldi parte hartzaile horietan eta beraz... E, hori gure lanari lotu dugu uh, bilan hau. Eta zer ateratzen da, lau solasaldi parte hartzaile horietarik? Orokorki antolaketa eta baliabide arazoak uh, uh, ateradituzte edo adierazi dituzte. Sareari Sha loturiko arazoak ere edo problematikak ateradira eta ara nola lujaldearen berezitasunai lotu. Eta azkenik be, a, tradizioaren zentzua gaur egun. Nola txikitzen ditugun gure, gure berezitasunak eta nola garatzen ditugun. Danko, hori eksiren uh, hiruk ezkamotak eta horren inguruan atera ditugu uh, ba, azkenean uh, beharrak edo ze kapazitateen nola aurre egiten zuten uh, problematika horiek. Eta hori hortaz inspiratu nahian ba, edatzeko eta garatzeko iparalde osoari.